Kapitola třicátá Krišna navštěvuje pánovce. Pándovci prožili v kovérově sídle další čtyři roky a v jeho nebeském prostředí téměř nepocitovali vliv času. Jednoho dne přišel Arjuna s býmou za judištěrou, aby si s ním důvěrně promluvili. Býma řekl O králi kurovců, abychom neporušili tvůj slib, Drželi jsme se zpátky a nezabili jsme dritaráštrovi syny. Naopak jsme prožili jedenáct let v lese, připraveni o své dědictví. Poslední čtyři roky nebyly obtížné, ale teď přichází doba, kdy budeme muset v souladu s tvým slibem odejít do nějaké obydlené oblasti a žít tam v utajení, aby nás nikdo nepoznal. Proto opustíme tuto horu a sestupme opět na zemi. Býma řekl, že jak on, tak Aržuna jsou odhodláni potrestat Duryodanu, ale obávají se, že kdyby zůstali na vysokých náhorních planinách nebeské Gandamádany, mohli by zapomenout na utrpení, která jim kurovci způsobili. To by oslabilo jejich odhodlání. Proto si přejeme odejít hned teď. My, tvoji bratři, ti s pomocí neomilného Krišny Nepochybně pomůžeme získat tvoje království zpět. Všichni si přejeme tvoje blaho a toužíme po střetnutí s tvými nepřáteli v bitvě. Judištěra souhlasil. Nastal čas k odchodu. Bratři spolu s draupadý naposledy navštívili různé háje a jezera v kuvérově sídle, aby jim vzdali úctu a rozloučili se. Judištěra se potom pomodlil k hoře Gandamádaně. O králi hor, jsme připraveni odejít. Prosím dej, ať tě po porážce našich nepřátel a opětovném získání našeho království můžeme na konci svých životů opět spatřit. Judištěra myslel na dobu, až jednou přestanou vládnout a nakonec se odeberou do ústraní, aby se tam věnovali askezi a získali duchovní osvobození. V doprovodu svých bratrů a bráhmanů poté začal sestupovat po úbočí hory. Býma přivolal gato a jeho následovníky a ti družinu pándovců přes obtížně schůdné horské průsmyky opět přinesli. Pándov opouštěli kuvérovo sídlo jen neradi ale když hleděli zpět na jeho vznešenou krásu, v duchu se radovali. Bratři za krátkou dobu dorazili do Badarykášromu. Když je přivítali tamní mudrci, judištěra Gatotkaču propustil, protože se rozhodl pokračovat dolů už po svých. Po měsíci stráveném s místními mudrci se vydali směrem k Subáhově zemi. Setkali se se Subáhuem, přenocovali u něho a potom pokračovali k lesu Vyšakajapa. Šli v doprovodu nosičů a služebníků a cestou viděli okouzlující lesy, jezera, řeky a pole. Každý večer za soumraku se zastavili, rozbili tábor a připravili si prosté jídlo z toho, co lezdal. Postupně dospěli do Vyšakajapy který leží stále ještě v Himalajském pohoří, a to právě před blížícím se obdobím dešťů. Rozhodli se zůstat ve Vyšakajapě, dokud deště neustanou a potom se vrátit do Kámjaky. První den jejich pobytu ve Vyšakajapě se Bhyma vydal na průzkum okolí. Ozbrojen lukem a mečem, na Bůh procházel lesy, Navšivovanými gandarvy a sidhy. Stromy zněly zpěvem cizokrajných ptáků a po celý rok byly obsypány květy i ovocem. Píma viděl průzračné potoky tekoucí z hor a vytvářející velká průzračná jezera plná lotosů. Na pánova syna útočili divocí kanci a on úderem ruky každého zabil. Ostrými šípy zastřelil také mnoho buvolů a jelenů. Býma silný jako deset tisíc slonů, hravě vytrhával a lámal desítky vzrostlých stromů a mítil tak plochy, kde by později mohli žít mudrci a provádět tam své oběti. Jak se procházel, hlasitě se plácal do paží a vesele pokřikoval. Sloni a lvy při zaslechnutí jeho řevu utíkali strachem. Celou oblohou zněl křik rdého a neúnavného bhýmy. Kopanci rozbíjel vrcholy hor. Když běžel po úbočí hory, zahlédl velké hady, jak před ním rychle zalézají do jeskyní, a podél skalnatých plošin je pronásledoval. Po jednou narazil na děsivě vyhlížejícího hada. Připomínajícího kopec. Ležel svinutý v ústí velké jeskyně a svým tělem každému bránil ve vstupu. Měl žlutou kůži posetou černými skvrnami a v široce rozevřené tlamě čtyři zuby. Když sehat rozlížel svýma měděně s očima, rozeklaným jazykem si olizoval koutky tlamy. Býma se zastavil a hleděl na hada, který vypadal jako krutý ničitel a svým syčením, jako by ho káral. Když se Býma přiblížil, had se najednou vymrštil a obtočil ho smyčkami svého těla. Býma cítil, že ztrácí sílu a navzdory veškerému úsilí se mu nepodařilo osvobodit. Začal se třást a na několik minut ztratil vědomí. Když se probral, zauvažoval nad svou tísnivou situací. Co je to za tvora? Jak se mu podařilo ho přemoci? Opět se pokusil vyprostit, ale zjistil, že se nemůže ani pohnout. Bylo zřejmé, že to není obyčejný had. Rozhodl se ho zeptat, co je zač. O nejlepší zhadu. Laskavě mi řekni, kdo jsi a co se mnou zamýšlíš udělat. Jsem býma séna, pádů v syn a darmarážů v bratr. Holýma rukama jsem v boji zabil nesřetně lvů, tigrů, buvolů a slonů. Ani nebeštěné se mi nemohou postavit. Jak je tedy možné, že se ti podařilo mě přemoci? Je tvoje síla výsledkem nějakého umění či požehnání? Hadův hlas zněl vážně. O bojovníku mocných paží. Mám již dlouho hlad. Proto mě potkalo štěstí, že jsi sem přišel. Ty musíš být ta potrava, kterou mi předurčili bohové. Teď poslouchej. Povím ti, jak jsem přišel k hadímu tělu. Jmenuji se Nahoša a jsem znešený mudrec. Když jsem dospěl do nebe, proklel mě ryši Agastia a já poklesl na zemi v podobě hada. Jsi tedy mým potomkem, ó hrdinu, ale to mi nezabrání v tom, abych tě pozřel. Vše, co se mi v poladne ocitne na dosah, ať je to kráva, buvol nebo i člověk, se stane mojí potravou. Agastia mi slíbil že každý, koho chytím, ztratí sílu. Nyní tě tedy přemohla moc onoho hmudrce. Také mi řekl, že se jeho kladby zbavím, až mi někdo zodpovíme otázky o vztahu mezi duší a nejvyšší bytostí. Píma pomyslel na Kryšnu a řekl. O mocný tvore, nejsem ani rozněvaný, ani si toto neštěstí nedávám za vinu. Někdy může člověk ve své snaze dosáhnout štěstí uspět a jindy výjde na prázdno. Výsledky ve svých rukou určitě nemá a proto by neměl nad svým neštěstím naříkat. Kdo by kdy mohl být mocnější než osud? Osud je svrchovaný a všechno úsilí o hmotný zisk je marné. Býma řekl, že netruchlí kvůli blížící se smrti ale je mu líto jeho bratrů a matky. Závisejí na něm a až zjistí, co se stalo, nepochybně ztratí svou sílu i chuť do života. A Durjodana se bude radovat. V táboře pánovců mezi tím Judištěra pozoroval záznamení. Šakali vyli, a nad hlavou mu kroužil děsivý pták vartika s jednou nohou, jedním křídlem a jedním okem, který vydával strašlivé skřeky a dávil krev. Vítr hrozivě vál a čtyři strany světa jako by byly v jednom plameni. Judištira cítil, jak mu cuká v levém oku a paži a buší mu srdce. Rozhlédl se po ášremu a když neviděl býmu, zeptal se draupadý. Kde je můj mocný bratr? Draupadi odpověděla, že je pryčíš dlouho. Polekaný judištěda se rozhodl, že ho půjde najít sám. Pokynul Arjunovi ať střeží Draupadý, dvojčata i bráhmany a začal býmu v lese hledat. Šel v jeho stopách a brzy nalezl rozlámané stromy a zvířata, která býma zabil. Viděl i páskeřů, které vytrhal vzdušný vír způsobený býmovým tělem, když se lesem hnal za zvěří. Judištěra běžel jak nejrychleji mohl a brzy dorazil na nerovné místo, kde bímovy stopy zdállivě končily. Země tu byla suchá a kamenitá, všude rostly trnité keře a trčely pahýly stromů. Korunami vysokých, bezlistých stromů se proháněl silný vítr. Judištěra začal šplhat po strmém svahu na plošinu nad ním. Cítil, že bratr je na blízku a stoupal po svahu vzůru. Netrvalo dlouho a dospěl k hadísluji. Tam u jejího vchodu nalezl býmu ovinutého smyčkami hadího těla. Když Judyštera uviděl bíjmu v hadově sevření, zeptal se: Kdo je tento nejlepší z hadů s tělem velkým jako hora? Jak se dostal do jeho spáru, o synu Kuntý? To je vznešený mudrc Nahuša v hadí podobě a chystá se mě pozřít o ctihodný bratře. Judyštera oslovil Nahušu: Půst laskavě mého bratra, o mocný. Uspokojíme tě nějakou jinou potravou. Nahuša se nepatrně pohnul. Jako potravu jsem získal tohoto syna krále a pustit ho nehodlám. Měl bys odtud odejít, nebo zítra s ním tebe. Mudr s Agastia mi dal požehnání, že každý, kdo mi přijde na dosah, se stane mojí potravou. Ty jsi mi teď také na dosah. Dlouho jsem nejedl, a tvého bratra se nevzdám. A žádné jiné jídlo ani nechci. Judištěru pohled na Bímu v tak strastiplné situaci bolel a proto se hluboce zamyslel. Tato bytost není skutečný had, ale vznešený král a předek pándovců. Judištěre o Nahušovi mnohokrát slyšel. Vykonal četné oběti a stal se blácem země, než nakonec odešel na nebesa. Po tom, co vystoupil do vyšších oblastí, musel být proklet, aby opět poklesl. Možná má ta kletba nějakou podmínku. Kdyby šlo nahošu zbavit hadího těla, pak by se mohlo podařit osvobodit i Bhímu. O Hade, za jakých podmínek propustíš mého bratra? Opojen píchou z bohatství a moci jsem urazil bráhmany, odpověděl Nahuša. Proto mě Agasia proklel a já se ocitl v tomto ubohém postavení. Mudrc mi však slíbil, že až najdu člověka schopného odpovědět na moje otázky týkající se duchovních námětů, budu osvobozen. To je tedy jediný způsob, jak se tvůj bratr může dostat na svobodu. Zodpověz moje otázky o bezhříšný a osvobodit jak býmu, tak i mě. Zeptej se na cokoliv chceš, o hade. Pokusím se odpovědět co nejlépe. Judištěru pokaždé každé potěšilo, když mohl vést hovor o duchovních námětech. Byhnanství v lese mu poskytlo vítanou příležitost naslouchat mudrcům a věnovat se důkladnému studiu písem, aniž by byl zatěžován státními záleždostmi. Stal se takovým znácem vét, že téměř neměl sobě rovného. Teď Nahušovi pozorně naslouchal. Had upřel na judeštěru své úzké oči a řekl. Jak můžeme rozpoznat pravého bráhmanu o králi? A co je svrchovaným cílem poznání? Brahmana se vyznačuje čestností, čistotou, schopností odpouštět sebeovládání a skezí poznáním a zbožností. Svrchovaným cílem poznání je nejvyšší Brahman, jehož pozná ten, kdo překonal veškeré duality. Vlastnosti, které si přisoudil Brahmanům, lze nalézt i u jiných tříd lidí, odpověděl pochybovačně Nahuša. A jak může někdo žít, aniž by zakoušel štěstí a neštěstí, základ veškeré duality? Judiš se usmál. Bylo zřejmé, že Hadíš měl značné poznání a zkoušel ho. Najdeme-li tyto vlastnosti u kteréhokoliv člověka, pak by měl být bez ohledu na svůj původ považován za bráhmanu. Štěstí a neštěstí... Ve vztahu k motným předmětům je možné překonat, zatímco ve vztahu k nejvyššímu jel lze vnímat stále. Hmotné emoce jsou převrácené odrazy původních duchovních pocitů. Nahuša byl s judištěrovou odpovědí spokojen a požádal ho, aby ji dále rozvedl. K čemu je dobré dělit společnost na třídy, když takové rozdělení nic neznamená? Judištěra vysvětlil, že vinou vzájemného promíchání společenských tříd je obtížné určit, do jaké kdo náleží. Je to možné jedině zkoumáním jeho skutečných vlastností. Společnost by měla být rozdělena jen na tomto základě, nikoli v podle původu. Nahuša řekl. O králi, je vidět, že toho znáš hodně. Jak bych tedy mohl pozřít tvého bratra? Judištirovi bylo jasné, že Nahoša sám je vysoce učený. Konec konců, kdy si vládl zemi a poté na radu mudrců vystoupil na nebesa. Napadlo ho, že by stálo za to položit takové osobnosti také několik otázek. Postavil se před Nahošu se sepjatýma rukama a řekl. Domnívám se, že i ty jsi získal vznešené vzdělání. Prosím, poučně, přeješli si, jakými skutky lze dosáhnout nebes. Podle mého názoru o potomku Bharaty je to možné rozdáváním milodarů bráhmanům, laskavostí v řeči, pravdomluvností a vyvarováním se závistí vůči všem živým bytostem. Co z toho považuješ za nejlepší a v čem spočívá nezávidění? Každou z těchto činností lze považovat za vyšší či nižší podle okolností. Proto musíme poznat konečný cíl života, abychom věděli, jak jednat za všech okolností správně. To jsi již vysvětlil o králi. Všechny činy a poznání by měly směřovat k dosažení nejvyššího. Opak závistí je přáci neustále dobro a zdokonalení všech živých bytostí na místo jejich vykořišťování pro vlastní potěšení. Zvlášť by měl člověk přát ostatním duchovní pokrok a pomáhat jim v jeho dosažení. Jak duše přijímá hmotné tělo, o Duše neboli átma získává těla podle svého vlastního chování. Proto se život za životem převtěluje poháněna svými hříšnými a zbožnými činy. Někdy odchází na nebesa a jindy má tělo zvířete. Konečné osvobození dosáhne, když pozná Brahman, nejvyšší absolutno. Judiště přikýval. Hádovi odpovědi souhlasili s tím, co se naučil od mudrců. Nahoša měl očividně hluboké duchovní vědomí. Jak se tedy stal hadem? Nahuša odpověděl: Díky obětem a askezi jsem získal takovou moc, že jsem jezdil po nebesích na zlatém kočáře. Stal jsem se vládcem celé země a dokonce i Gandarvové, Jakšové, Rákšasové a všichni obyvatelé tří světů, včetně mudrců, mi platili daně. Moje moc byla taková, že jsem mohl pouhým pohledem kohokoliv připravit o sílu. Potom jsem ale podlehl píše a ztratil zdravý rozum. Moje poznání zahlila nevědomost zrozená spíchy. Přikázal jsem mudrcům, ať se nechají zapřáhnout do mého kočáru a tak jsem je urazil. Jednoho dne jsem se na nebesích dotkl nohou mudrce Agasty, který mě proklál. Následkem toho jsem spadl na zem a moje tělo se změnilo v hadí. V souladu s Agastjovými slovy si mě však teď této kledby zbavil. Rozhovor s tebou znovu probudil moje poznání. Nyní si uvědomuji, že můj skutečný zájem spočívá v rozvoji bráhmanských vlastností a duchovního poznání a nikoli v hmotném postavení či bohatství. Nahuša Býmu pustil a hadí tělo okamžitě skonalo. Oba bratři viděli, jak z něho vystoupila zářící nebeská postava se zlatými ozdobami a překrásnými girlandami. Poklonila se pánovcům, pak se vznesla do nebe a zmizela. Judištěra a Býma se vrátili do Ášramu a vyprávěli ostatním, co se jim přihodilo. Když judištěra domluvil, bráhmanové pokárali nyní sklíčeného býmu za nerozvážnost, s jakou se k hadovi přiblížil a varovali ho, ať se příště už tak pošetile nechová. Několik dní po jejich příchodu do vyša Kajapi nastalo období dešťů. Pándovci rozbili na vyvýšeném místě tábor a dívali se, jak padající déšť zaplavuje zemi. Slunce již nebylo vidět. Blesky ozařovaly les a po zemi sehnaly proudy spěněné vody a jejich hučení připomínalo svíštění mračen šípu. Všichni lesní tvorové se začali radovat a dováděli v lesích nasáklých deštěm. Období dešťů postupně přišlo v podzim. Mraky se rozptýlily a obloha jen zářila. Dny byly teplé a noci chladné. Pádovci pozorovali osvěženou lesní přírodu a usoudili, že nastal příznivý čas. Posvátný měsíc kártika čas k návratu do Kámjaky. Za pár dní po jejich příchodu je přijeli navštívit Krišna se Satyabhámou. Krišna se o jejich návratu do kámjaky dozvěděl díky své nepochopitelné moci. Když pánovci spatřili svého přítele, byli bez sebe nadšením a s očima plnýma slz vstali, aby ho přivítali. Krišna se stoupil ze svého kočáru a poklonil se u judištyrových a pýmových nohou, a také u nohou Dhaumy a Bráhmanu. Objel se s Arjunou a přijal poklony dvojčat. Báma objela Draupadí a když se svým manželem pohodlně seděli mezi pándovci, začali spolu všichni rozmlouvat. Arjuna vyprávil Krištovi vše, co prožil od jejich posledního setkání. Potom se zeptal na blaho Krišny a své rodiny zvláště Subadry a syna Abimanila. Krišna ho ujistil, že je vše v pořádku. Pak se obrátil k judištěrovi se slovy. O králi, moudří prohlašují spravedlnost za nadřazenou dobývání království a říkají, že pro rozvoj spravedlnosti je nutná askeze. Svoje povinnosti si vykonával tak, jak si měl. Jsi věrný pravdě a tak si dobil tohoto i příštího světa. Nelpíš na smyslových požicích ani nejednáš sobecky. Přestože jsi dobil bohatá království a žil v přepichu, neupustil si od rozdávání milodarů, pravdomluvnosti, askeze, zbožnosti, odpouštění a trpělivosti. Judiště sklonil skromně hlavu. A Krišna pokračoval. Kdo jiný než ty, o darma Ráďo, by dokázal snášet násilí spáchané na Draupadí, které bylo v tak příkrem rozporu s cností? O tom, že své království získáš v pravý čas zpět, nemůže být pochyb. Až naplníš svůj slib a uplyne třináct let, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom kurovce potrestali. Krišna promluvil laskavě k Draupadí. Řekl jí, že jen díky přízně osudu získala za manžele tak cnostné muže. Zdělili jí novinky o jejich synech, kteří žili v Drupadově království a také strávili nějaký čas ve dvárace. Subadra je tam zahrnula svojí mateřskou láskou a Krišnu v syn Pradumna je cvičil v umění boje. Když se Krišna odmlčel, Judyštera řekl: O Kéšavo, není pochyb o tom, že jsi naším svrchovaným útočištěm. Jsme neustále pod tvoji ochranou. Až přijde čas, bez pochyby uděláš vše proto, aby s nám naše království vrátil. Krátce na to pak uviděli přicházet Ryšiho Márkandeju. Tento nesmrtelný mudric, který vypadal jako šestnáctiletý mladík, se usmíval. Na sobě měl jen bedarní roušku a v ruce držel nádobu na vodu. Pán Duovci, Krishna Krišna a všichni bráhmanové povstali, aby mu vzdali úctu a poté mu nabídli čestné sedadlo. Uctili ho argiou, sladkou vodou a lesními plody. Krišna pak řekl. My všichni si přejeme slyšet tvoje nejznamenitější slova. Vyprávěj nám laskavě starovilé příběhy od snosných králích a mudrcích, plné mravních a duchovních pokynů. V tom okamžiku se objevil také nárada a všichni ho přivítali. I on si přál naslouchat Markandejovi v Krišnovi přítomnosti. Tyto dvě osobnosti, sedící mezi pándovci a množstvím bráhmanů, připomínaly slunce a měsíc mezi planetami. Každý čekal, až Markandeja promluví. Všichni věděli, že mudrc žije již od počátku hmotného stvoření a je proto obeznámen s nesčetnými příběhy o vznešených mudrcích a králích. Osobně ho učil nejvyšší pán Nárajan a proto rozuměl i hlubokým duchovním otázkám. Judištěra se zeptal. Prosím, řekni mi, o vysoce učený, jak člověk získává výsledky svých činů. Jsem zmaten, když vidím, že jsem přišel o své království, zatímco dritaráštrovým hříšným synům se daří dobře. Obdrží člověk výsledky svých činů během téhož života, nebo ho potkají až v dalším bytí? Jak člověka následují výsledky jeho činů po smrti? Kde spočívají, když opustí své tělo? Markandeja chvíli mlčel a pohledem přilétl dav lidí schromážděných na lesní mítině. Vypadalo to, jako by byl stále v Indraprastě a seděl ve své sněmovní síni. si zvedl pravou ruku a odpověděl. Vtělená duše putuje z jednoho života do druhého, což je výsledkem jejich dobrých a špatných činů. Dokud se duše nachází v tomto světě a snaží si užívat smyslů, nikdy se těla nezbaví. V prvé řadě ji pokrývá jemnohmotné tělo, Složené zmysly, inteligence a falešného ega. Jemnohmotné tělo v sobě nese vzpomínky na všechno, co kdy duše zažila a podle toho přijímá různé hrubohmotné podoby. To všeřídí Yamaraja, který má přehled o každé duši v tomto hmotném světě. Je zmocněn vševědoucí nejvyšší duší, jež sílí v srdci každé živé bytosti. Jamaráža tak udílí všem bytostem to, co jim náleží, a nikdy se v tomto ohledu nezmílí. Markandeya na chvíli přerušil tok své řeči, aby posluchačům umožnil jeho slova strávit. Někteří lidé si užívají v tomto životě, ale v příštím už ne. Někteří v příštím, ale ne v tomto, a jiní v obou. A někteří lidé si neužívají ani v tomto, ani v příštím životě. Bohatý člověk, který tráví tento život jen v radovánkách, bude v příštím životě trpět. sketa, který se zříká rozkoše v tomto životě, si bude v příštím užívat. Ti, kteří vstoupí do manželství a žijí jako hospodáři, provádějí oběti a rozdávají milodary, si užívají jak v tomto, tak i v příštím životě. Ale pošetilý člověk, který nenásleduje žádné pokyny písem, život za životem neustále trpí. Co se týče vás, bratrů, jste a narodili jste se jen proto, aby se uskutečnili záměry Bohu. Jste vznešení odaní nejvyššího pána a karmické reakce vás proto ovlivnit nemohou. Vaše zdánlivé nezdary povedou nakonec k vaší věčné slávě a štěstí. Získáte slávu ve světě lidí a na konci života dospějete do nejvyššího sídla. Judištěra se nad mudrcovou odpovědí zamyslel a potom se zeptal. O učený mudrci, naše životy v tomto světě jsou zasvěceny službě bráhmanům. Pokud je ti libo, pověs nám laskavě o vznešenosti a slávě bráhmany. Rišina to vyprávěl množství starobilých příběhů, při níž jeho posluchači úžasem ani nedutali. Popsal také stvoření vesmíru, které osobně zažil, povahu zkázy, ke které dochází na konci každého brahmova dne, období dlouhého miliony let. Vylíčil, jak se vznášel ve vodách příčin, z nichž povstává stvoření, když stoupali a zaplavili nižší a střední planety. Koncem této potopy spatřil zázračné dítě, ležící na listu Baniánu. Úžasl jsem. Nemohl jsem pochopit, jak mohlo to dítě přežít, když celý vesmír podlehl zničení. Chlapec zářil, a jeho tvář byla krásná jako měsíc. Oči připomínaly plně rozkvětlé lotosy a tělo mělo načernalou barvu. Ležel tam, smál se a cucal si palec u nohy. Potom jsem na jeho hrudi spatřil znak šrývaca a pomyslel jsem si, že to musí být vyšnu, i když jsem si nemohl být jist. Když jsem se k němu přiblížil, řekl mi, Mé dítě, vím, že si toužíš odpočinout. O Markandejo, vstup do mého těla a na chvíli si odpočiň. Jsem s tebou spokojen. Když mě chlapec oslovil, ztratil jsem ponětí o své totožnosti a zapomněl jsem na svá hmotná označení. Otevřel ústa a já cítil, jak jsem do nich vtahován. Najednou jsem vstoupil do jeho břicha, kde jsem spatřil celou zemi se všemi jejimi městy a královstvími. Nějakou dobu jsem se toulal kolem a viděl všechna známá místa, včetně Gangy a jejich přítoků, Himaláje a lesů, v nich jsem se věnoval Askezi. Viděl jsem také rod nebešťanů, vedený Indrou, jakož i rody šatriů, Vajšů a švůdrů. Přestože jsem se dlouho bez cíle toulal tělem toho chlapce, nikdy jsem nenašel jeho hranice. Byl jsem zmaten a začal myšlenkami a slovy uctívat nejvyššího pána. Najednou jsem si uvědomil, že opět vystupuji z jeho těla ven a znovu jsem ho spatřil ležet na banjánovém listě. Uctíval jsem tu nezměrně mocnou bytost, která spolkla celý vesmír a položil hlavu na její nohy. Zeptal jsem se, kdo je a co zamýšlí. Proč tam leží a má ve svém těle vesmír? Dítě promluvilo takovým způsobem, že se všechen můj hmotný klam naprosto rozptýlil. Řeklo, že je původní nejvyšší osoba, z níž vše pochází a do níž se na konci vše vrací. Když jsem ho slyšel popisovat svou vlastní slávu, úžasný jsem. Je znám jako Višnu, Nárajen a Hary, ale má nekonečně mnoho dalších jmen. Tato vševědoucí osobnost mi potom řekla, že bych měl zůstat v jejím těle, dokud se Brahma opět neprobudí a nestvoří znovu vesmír. Zmizel mi před očima a já jsem zjistil, že se opět nalézám v rozmanitém stvoření, které jsem v něm spatřil. Markandeja přestal vyprávět a pohlédl na kršnu. Králi Judištyru, ten chlapec s lotosovými očima, kterého jsem viděl na konci stvoření, se nyní zjevil jako krišna a stal se tvým příbuzným a přítelem. Nepochybuj o tom, že je to odvěká nejvyšší osoba, nepochopitelný Harry a původní osobnost božství. Požehnál mi, že moje paměť nikdy neselže a zemřu jen tehdy, až si to budu přát. Když tu vidím Krišnu sedět ve žlutém hedvábném oděvu, vzpomínám na toho chlapce. Nepochybuji o tom, že to byl on, koho jsem viděl ve vodách zpustošení. O hrdinu mezi lidmi, celé toto stvoření spočívá v něm, tak jako vzduch spočívá v éteru. Přijmí útočiště u Krišny, neboť nikdo vyšší, než on neexistuje. Pánovci se po vyslechnutí mudrcových slov Krišnovi poklonili. Krišna se v líně usmál a promluvil k ním konejšivými slovy. Pohlédl také s láskou na Markandeju, který mu láskyplný pohled oplatil. Judištira potom Markandeju požádal a tím vyloží budoucnost. Blížila se Kaliuga, nejtemnější z věků, a Judištera chtěl vědět, co se v té době stane se světem. Markandeja mu podrobně vylíčil, jak bude vše postupně podléhat stále většímu úpadku. Lidé se stanou bezbožnými a tak je bude sužovat neštěstí. Věk vyvrcholí zjevením avatára Kalkiho, který ve světě obnoví řád a nastolí Satyajugu, zlatý věk. Judištera a Markandeja rozmluvali celé hodiny a posluchači bedlivě naslouchali Markandejovým podrobným odpovědím plným popisů různých králů, mudrců a nebešťanů kteří žili v průběhu věků. Teprve večer přestal Judištira klást otázky a společně se svými bratry Markandeju uctil. Potom se je rozloučil a odešel. Tou dobou odešel i nárada a vystoupal vzhůru na nebeské cesty. Když byl Markandej a pryč, Krišna ještě krátce pohovořil s pándovci. Satya využila příležitosti promluvit si zdravupadí a zeptat se jí, čím to je, že se jí daří obsloužit a uspokojit pět manželů. Krišnova žena se chtěla poučit od pánčálské princezny, jež byla proslulá svojí cudností a ženskými dovednostmi, aby tak mohla zlepšit svoji vlastní službu Krišnovi. Draupadi tedy podrobně popsala mnoho způsobů, jimiž již svým manželům slouží. Draupadi řekla. Vzdala jsem se marnivosti, překonala touhu a hněv a pozorně sloužím svým manželům společně s jejich dalšími manželkami. Svoje služebné postavení nepovažuji za podřadné a oddaností omezují svoji žárlivost. Nekoupu se, nechodím spát, ani nejím dříve než moji manželé a dokonce ani dříve než naši služebníci a stoupenci. Nikdy nedovolím mysli spočinout na jiném muži či jakémkoliv nebešťanovi. Moje srdce nikdy neopouští moje manžele. Když je spatřím i hned vstanu a přivítám je nabídnutím sedadla a vody. Naše obydlí udržují trvalé čisté a provoněné a všechno domácí náčiní a jídlo je v dokonalém pořádku. Satya Báma, Krištová oblíbená žena, pozorně naslouchala. Draupadý vylíčila, jak se neraduje z ničeho, z čeho by neměli radost její manželé a také nedělá nic, s čím by nesouhlasili. Když odejdou, Odloží své ozdoby a líčidla a věnuje se askezy. Když provádějí oběti a další náboženské praktiky, vždy se jim snaží pomáhat. Vstávám z postele jako první a jako poslední uléhám. Neustále pozorně plním svoje povinnosti a nikdy nepodléhám lenosti. Podle mého názoru je služba manželovi věčnou cností žen. Manžel je pro manželku bohem a jediným útočištěm. Službou jemu těší dokonce i samotného nejvyššího pána a dosáhne tak nejvyššího sídla. Když Draupadi domluvila, Satyabáma jí objela. Slyšela, jak ji Krišna volá a tak se rozloučila a slíbila, že až pádovci získají zpět svoje království, přijede do Indraprasty. Krišna se rozloučil s pándovci a připravil se k odjezdu. Nasedl se s na kočár, do něhož byli zapraženi šajbě a sugrýva. Když před sebou uviděl draupadý tak pokorně stát, řekl. O draupadý, neboj se. Nebude to trvat dlouho a staneš se manželkou králů. Až to jí manželé rozdrtí své nepřátele a získají zemi zpět. Odtmavo mavo oká krásko. Ženy jako ty, se všemi příznivými tělesnými znaky, nemohou nikdy trpět dlouho. Kuruovci sklidí plody hříchů, kterých se vůči tobě dopustili. Až budou zničeni, uvidíš jejich ženy, jak si zoufají stejně, jako si při odchodu z hasty náporu zoufala ty. Krišna ještě jednou drauparí ujistil že jejím pěti synům se daří dobře a že je brzy uvidí jako dospělé a mocné hrdiny. Potom Krishna pozdravil pándovce, poklonil se bráhmanům, pobídl koně a vyjel z lesa.